katika dini. Tuisome dini yetu ili ibada zetu zifanyike ala basira kwa elimu na maarifa. Na usichokijua uulize, ufahamishwe. Ukuzange katika imani Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma yake. Ameumba na akafadhilisha katika vile alivyoviumba akafadilisha Allah subhanahu wa ta'ala baadhi ya masiku na baadhi ya miezi juu ya miezi mingine lakini vile vile akafadilisha katika miezi baadhi ya masiku ndani ya miezi katika uchaguzi na ufadhilishaji wa Allah tabarak wa ta'ala yeye ndio anajua hikma yake wa rabbuka yasluqu ma yasha wa yata Mola wako anaumba apendavyo na anachagua apendavyo. Allah Jalla waala katika kuyafadhilisha masiku na miezi lakini pia ameyafadhilisha baadhi ya maeneo juu ya maeneo mengine. Kwa mfano Allah Subhanahu wa Taala ameufadhilisha mwezi wa Ramadhan ukawa ni bora katika mwaka mzima. Lakini ndani ya Ramadhani akaifadhilisha Lailatul Qadri Ukawa ni usiku bora kuliko masiku mengine. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala akaifadhilisha Yaumul Jum'ah ikawa ni bora kuliko siku zote za wiki nzima. Katika maeneo Allah Jalla wa Ala akaichagua Makkah akaifadhilisha ikawa ni sehemu bora hapa duniani kuliko maeneo mengine. Lakini pia Allah Subhanahu wa Ta'ala akamchagua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamfanya ni mbora kuliko viumbe wake wengine waliokuwa. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yختار. Mola wako anaumba atakavyo na anachagua atakavyo. Katika uchaguzi huu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ufadhilishaji wake mwanadamu hana nafasi ya kuingilia. Kwa sababu Allah jalla wa ala bi al-amr yuqallibu al-layla wa an-nahar wa huwa subhanahu wa ta'ala khaliq as-samani wal makan Allah ndiye ameumba na ndiye anachagua na hakuna mwenye kumchagulia Ukuzange katika imani katika jumla ya zama alizoziumba Allah subhanahu wa ta'ala na kuzichagua ni pamoja na mwezi huwa wa Rajab ambao tuko nao. Na leo nadhani tarehe 21 imeingia 22 ya mwezi wa rajabu Mwezi huu wa rajabu tumeonelea tu uzungumze. Na kama mmesoma ratiba anwani ni hiyo moja kuhusu mwezi wa rajabu na yaliyoomo ndani ya mwezi wa rajabu ili waislamu wapate kuelewa mwezi huu Kwa kuwa mwezi huu waka al khaltu فيه wa kuma changanya changanya mambo watu wamezua mambo ndani ya mwezi huwa Rajab wakawa wa Islam katika makundi mawili baina huluu fihi wa baina jafa wa Islam kuhusu mwezi wa Rajab wanagawanyika katika makundi mawili wako ambao wamefanya ghulu wamepetuka mipaka katika bui Rajab na wako ambao hawakujua maana yake wala thamani yake wala ubora wake kwa sababu hiyo kwa maana tukaona tuzungumzie mwezi wa Rajab ili tuweze kufahamu na kubainisha ma ya sahihi wa ma la yasihi fihi yale yanayosihi katika mwezi wa Rajab na yale siyosihi kwa hiyo muhadhara wetu wa leo insha Allah utakuwa katika nukta au kipengele baada ya kipengele kingine pingili cha kwanza mwezi wa rajab mwezi wa rajab ndugu zangu ahadul ashhuril al arbaa alhurum ni moja katika miezi minne mitukufu ambayo nasa عليها alquranul karim quran imeizungumza miezi hiyo allah jalla wa ala ndani ya quran katika surati tauba aya ya na sita anasema Allah tabarak wa taala a'udhu billahi minash shaitani rrajim inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dhalikad dinul qayyim fala tadhlimu fiihinna anfusakum Allah nasema Hakika idadi ya miezi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala miezi inayotambulika ni miezi minne ni miezi miwili katika kitabu cha Allah tangu alipoumba Allah Subhanahu wa Ta'ala kuziumba mbingu na ardhi minha katika miezi hiyo miwili, arbaatun hurum Allah akachagua miezi minne akaifanya mitukufu ya uchaguzi kama tulivyosema rabbuka yakhluqu ma yasha wa yarta mola wako apo anaumba atakavyo na anachagua atakavyo katika miezi 12 akachagua minne ikawa ni miezi mitukufu akawekaangalizo fala tadhlimu fi inna anfusakum ndani ya hii miezi minne mitukufu msidhulumu nafsi zenu katika yahi nugu zangu katika iman Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuitaja hii miezi minne ni upi na upi na upi. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa yeye ndiye mfasiri wa Qur'an akaifasiri miezi hii minne mitukufu. Katika hadithi ya Abi Bakrata radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wasallam قال ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema katika kuibainisha hii miezi إن mitukufu inna az-zamana qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati al wal-arda as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat dhulqa'da wa dhulhijja wal-muharram wa mudhar wa kwa hiyo hadithi hii ikafasiri hiyo miezi minne mtukufu. Mtume عليه الصلاه والسلام anasema hakika zama ziko katika mzunguko wake. Kama alivyoumba Allah Subhanahu wa Ta'ala akaziwekea utaratibu zinaendelea zama katika utaratibu waliopanga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangu Allah Jalla waala alipoumba mbingu na ardhi. Mtume akasema mwaka una miezi miwili na hapa inazungumziwa miezi ya Hijiria au miezi kamaria sio miezi chamsi Mwaka una miezi miwili. Minha arbaatun hurum ndani ya hii miwili kuna miezi minne mitukufu thalathun mutawaliat miezi mitatu ni yenye kaitaja mtume ni mwezi wa Dhulqaada na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram hiyo mitatu yenye kufuatana kisha akasema warajabu mudhar na mwezi wa rajabu ambao ni wa na mudhar hili ni kabila hawa ni watu ambao walikuwa wakiwaadhimisha zaidi mwezi huu katika makabila ya warabu walioupa thamani zaidi ni hawa mudhar mpaka ukanasibishwa nao mwezi wa mudhar au rajabu ya mudhar mwezi ambao mtume anasema aina Jumada na Shaaban unapatikana hapo katikati Jumada al-akhirah inaingia Rajab na al-Shaaban kwa hiyo huko kati ya miezi hibi hivi Kwa hiyo tunapozungumzia aya hii katika surati Tauba ambayo Allah Jalla waala ametaja miezi minne mitukufu mtume akaifasiri nadhani umeifahamu Dhul Qa'dah fii hija muharram naraja na sisi sasa tuko katika mwezi wa 4 katika hii miezi mitukufu aliyotukuza Allah subhanahu wa ta'ala Miezi hii mitukufu ndugu zangu Allah jalla wa ala ameharamisha kudhulumu nafsi zetu Lakini kabla ya hapo wanasema ahalul ilmi kwamba miezi hii harramahal arabu fil Warabu tangu zama za jahiliya kabla ya Uislamu wao pia waliitukuza na kwa sababu ya kuitukuza wamefafanua na kueleza ahalul ilmi walikuwa na sababu zao ukitazama mwezi wa lkida, ni mwezi kabla ya Hajjah kwa kuwa warabu wao walikuwa wanaishi maisha ya vita na magomvi Walihitaji kutekeleza ibada ya Hija watu watasafiri vipi katika mazingira ya vita hakuna amani wakakubaliana mwezi wa Dhulqa'dah pasiwe na vita ili watu wapate kusafiri kwa amani kwenda katika Hija Na mwezi wa Dhulhijja ndio mwezi ambao ndani yake wanatekeleza ibada usiwe na vita Lakini wanahitaji wakati wanaposafiri kurudi wanatoka maeneo mbalimbali jiani kutakuwa na uvamizi kutakuwa na hivi wakakubaliana kadhalika mwezi wa Muharram nao uwe ni mwezi wa amani kwa hiyo kuna mwezi kabla ya Hija na ndani ya Hija na kuna mwezi baada ya Hija ili watu warudi kwao sana lakini wakaona katikati ya mwaka wanahitaji wapate mwezi mmoja kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya Umrah kwa hiyo wakachagua mwezi wa Rajab, huwe ni mwezi pia ni mwezi wa nini? amani, hakuna vita. Baadhi ya makabila hawakuchunga utukufu wa miezi hii. Lakini Mudhar wao waliheshimu vizuri sana mwezi wa Rajab. Wakapitiliza. Haya ni baadhi ya maneno umetaja ahlul ilmi kuhusiana na miezi hii mitukufu kwa hiyo miezi hii azama za jahilia waliadhimisha watu za mazama za jahilia akaraha alislamu islamu, islamu lipokuja ukasapoti heshima ya miezi hii kwa sababu yako mambo ambayo yalikuwa ni mazuri yalifanyika zama za jahiliya uislamu uliyasapoti miongoni mwa mambo yaliyo supportiwa na uislamu yalikuwaepo zama za jahilia alkaram ashaja'a mambo ya ukarimu Sifa ya ukarimu ni sifa nzuri ya kibinadamu ya utu. Ushujaa. Na miezi hii Uislamu ukaizingatia. Deo Allah Jalla Wala wa akasema inna iddatashuhuri inda inda Allah 12 shahra al-aym. Allah Jalla Wala wa aliposema fala tadlimu fi anfusakum. sasa tumeielewa miezi mitukufu. Tumeelewa Rajab kwa nini Rajab? Allah Jalla wa Ala ametuzuia kudhuluma nafsi zetu. Wamefasiri wanawazuoni kudhulumu nafsi katika miezi mitukufu bifiili maasi wa tarkit ta'at. Kudhuluma nafsi Allah aliposema msidhulumu nafsi zenu, nani ya hii miezi minne mitukufu maana yake mjiweke mbali na maasi lakini vile vile mjiweke mbali na madhambi lakini pia msiache yale yanayokukuruhisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuitoa mbali mbali wa huwa na hii dhulma ndugu zangu katika iman yashmalu dhulmu alabd nafsuhu bi alshirk wal dhulma namba moja inayoingia ukisikia Uislamu umekataza dhulma dhulma namba moja ni mtu kuidhulumu nafsi yake na katika kuidhulumu nafsi yako ni kufanya maasi kwa sababu maasi madhara yake anarudi kwako unyudhulum nafsi yako wa min akbari dhulmi alishrak billah na katika dhulma iliyokuwa kubwa ni kumshirikisha allah subhanahu wa taala lidhalika wa salluqman ibnuhu qailan lakini mtazama ndio maana luqman alhakim wakati akimhuisia mwanae anamwambia wasia wa kwanza ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim e hey, mwanao Usimshirikishe Allah Subhanahu wa ta'ala kwa sababu shirki ni dhulma kubwa kwa hiyo dhulma ya kwanza ni kujiweka mbali na shirki na eneo hili la shirki ndugu zangu katika iman Lau kama sidhiki ya wakati linahitaji kusemewa sana linahitaji kusemewa sana tunaishi katika zama ambazo ndugu zangu Shaitani ametupambia illa marham Allah anaweza mtu kuona kwa sababu anaswali anafunga anatoa sadaka akaona yuko sawa lakini anaishi na shirki akashindwa kuelewa kwamba shirki inabatilisha amali zake zote wako watu wanaswali wanafanya shaa'iri za uislamu lakini wanamshirikisha Allah subhana na hawaoni kama ni tatizo na katika maeneo ambayo Watu wanamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni eneo la biashara na kutafutarisi. Katika mlango wa riziki ndugu zangu ni wachache waliosalimika na shirki. Katika maeneo watu wanamshirikisha Allah ni kwenye mtihani wa maradhi. Ni wachache wanaosalimika. Unapomshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala elewa ni kwamba wewe umetengeneza mazingira ya kubeba amali katika kikapu na mvuko uliotoboka hasara kwa nini hasara kwa sababu shirki inabatilisha amali za mtu wa laqad ilayka wa ila alladhina min qablik la in asrakt la yahbatan amaluka wa la khasirin wa Allah anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam mtume ambaye hadhaniwi kwamba anaweza kumshirikisha Allah lakini tazama maneno ya tahdidi mazito ya Allah tabarak wa taala umepewa wahyi wewe Muhammad na wale walikuwa wamekutangulia katika mitume la in ashrakta kama ingetokea ukamshirikisha Allah la yahbatna amaluka amali zako zote wala takunanna minal na utakuwa miongoni mwa waliopata kasara bali lillahi fa'bud bali Allah peke yake awe niye mwenye kuabudiwa kwa aina zote za ibada wa kumina shakirin kwa hiyo fala tadhlimu fihinna anfusakum. Msidhulum nafsi zenu Moja kwa maasiya ikiwa ni pamoja na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kisha ndio inafata dhulma baina yetu sisi baina yako na wanadamu wenzako qala ibn abbas Allahu anhu khassallahu min shuhuri 'ami arba'ata ashhurin allah mechagua miezi minne katika miezi miwili ya mwaka faj'alahunna huruman Akaifanya ni mitukufu wa adzama hurumatihin na akautukuza zaidi utukufu wa miezi hii waj'aladh-damb fihinn wal'amala s-salih wal'ajra a'zam Allah akachagua miezi hii 4 akajalia madhambi ndani ya miezi hii mitukufu na matendo mema ndani ya miezi hii mitukufu na ujira yani malipo ndani ya miezi hii mitukufu a'zam ni makubwa zaidi kwa hiyo madhambi katika miezi hii malipo yake ni maradufu kama ambavyo Amali njema matendo mema malipo yake ni maradufu na ujira unakuwa ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo inatakikana ndugu zangu kwa kila Muislamu mwenye kuinasihi nafsi yake, kwa kila Muislamu mwenye kuionea huruma nafsi yake aitukuze na kuchunga miezi hii mitukufu ikiwa ni pamoja na mwezi huu wa Rajab kwa sababu Allah ameuchagua akaunguza. Na katika mambo ambayo yanaonyesha uta wa mtu ni kuyatukuza yale mambo ambayo ameyatukuza Allah subhanahu wa ta'ala dhaliq wa maywazu insha Allah fa innaha mittaqwal tuzangika katika imani Allah jalla wa ala ameeleza au amezuia kudhulum nafsi zetu katika miezi hii minne mitukufu katika aina za dhulma ni pamoja na kupigana katika miezi hii mtukufu. Yako mambo mengi wameeleza ahalul ilmi lakini uh, mazingira ya muda wenyewe ni mfupi hatuwezi kuzungumza yote elewa kwamba katika mambo ambayo yanakupasa katika miezi hii jiweke mbali na dhulma. Dhulma baina yako na Allah na dhulma baina yako na waja wa Allah subhanahu wa ta ta'ala point ya pili point ya pili yako mambo ambayo yamezushwa ndani ya mwezi wa Rajab na watu wakayambeba kama vile ndiyo dini na watu wakawa ni wenye kuhusiana kuyatekeleza na kuyasimamia inapoingia minasaba hii utaona messages zinatembea kwenye mitandao ya kijamii kwenye simu na maneno mbalimbali. Message zinatembea watu wanahamasishwa ibada fulani. Wanatajiwa thawabu na malipo ambayo maanzala Allahu biha min sultan. Kwa kuwa inafanyika ni vizuri tutaje baadhi yake kwa sababu ya muda. Miongoni mwa mambo ambayo yapo Yananasibishwa na mwezi wa rajabu na kwa kuwa unwani tumesema mwezi wa rajabu nini kinachofaa na kipi kisichofaa katika Rajab katika jumla ya mambo yamewekwa na wa ndani ya Rajab Athabiha tadhiha fi Shahr Rajab vichinjwa katika mwezi wa Rajab kuna watu wamekuwa na utaratibu inapoingia Rajab wanakuwa na vichinjwa maalumu vinavyonasibishwa wakati huu wa Rajab na vichinjwa hivi wanawazuoni wanapovielezea kwamba majina ambayo ni mashuhuri kuna vichinjwa vinaitwa al-Atira. Atira, Atira Rajab. Wa hiya dhabiha kana yadhbahuha ahlul jahiliyah fi shahri Rajab. Vichinjwa hivi vinavyoitwa al-Atira ni miongoni mwa ibada za jahiliya zilizosalia wa medhiriti wa Islam kwa sababu ya kuwacha sunna na mwongozo wa Mtume S.A.W. Dugu zangu Tuelewe jambo moja kila inapoingia bida katika dini inafishwa sunna mahali pake ile bida inokuja ina kama halafu nini pa sunna inakwenda hivyo moja baada ya moja moja baada ya nyingine mwisho wa siku watu watajikuta wameshikamana na dini lakini dini ambayo sio ile aliyofundisha Mtume صلى الله عليه Wadhālika misdāqu kalāmi an-nabī sallallāhu alayhi wa sallam lā tantabīrunnā sanānan mān kāna qablakum ḥadwa al-qudhdati bil-qudhdati ḥattā law watu wasipoisoma dini yao kama tulivyousia mwanzo utajikuta wewe unabeba tu kula ma haba wadaba kila kinachokuja madhamu anasemwa ameonekana ni fasaha wa kusema utabeba kwa sababu ujui dini yako uchukue wapi kwa sababu ujui misingi ya dini yako utabeba tu. nasema mtafuata mienendo ya wale waliokuwa kabla yetu hatua kwa hatua katika riwaya shibri kwa shibri, dhiraa kwa dhiraa, mpaka hata wakiingia katika mashimo ya mpenge anajitotia ingia. Kwa hiyo bid'a hii ni katika mambo ambayo yalikuwa zama za jahilia wa ja'alū dhālika sunnatan 'indahum zama za jahiliya ilikuwa ni utaratibu wao wanaendelea nao kama ilivyo ulia ndani ya uislam katika idhn al-adha zikatengenezwa hadithi lakini la tasih hadithi ambazo hazikushi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na ibada hii ya jinja atira rajab Imekuja kuvunjwa na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi Mtume aliposema na ni hadithi tafakuna alii la fara wala atira. Hawa mabana katika kuchinja kwao za mazajahelia hawakuwa wakichinja tu la walikuwa na mfumo maalum. Katika kichinjwa chao hiki cha mwezi wa Rajab ilikuwa anatafutwa mnyama ambaye amezaa ile ndao ya kwanza yule mnyama aliyezaliwa kwanza ndio anachinjwa katika mwezi wa Rajab ikawa inaitwa al-Atira Tume sallallama akasema hakuna ibada hii katika Uislamu kama ulikuwa na utaratibu wa kuchinja kwa sababu ya Rajab zingatia hapo hatusemi ni haramu kuchinja ndani ya Rajab kuchinja kwa sababu naamini kwamba ni suna au ni katika mambo yako katika rajab kwamba uchinje hii siyo katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam amezuia hiyo. Almas'alatu thalitha as fi bi rajab Point ya tatu. funga ndani ya mwezi wa rajabu. Ndugu zangu katika imani haijaswihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika mlango na ibada ya kufunga hakuna chochote maalumu alichokifundisha mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada ya kufunga maalumu kwa ajili ya Rajab hakuna saumu ya Rajab wako baadhi ya watu hufunga miezi mitatu mfululizo anaanza kufunga mwanzo wa Rajab anafunga rajabu yote anafunga shawbani yote anaunganisha na ramadhan akiamini amefanya jambo kubwa sana ndugu zangu dini haiendi kwa rai dini tumeamrishwa tufuate lakini tusizue wa anna hadha asbirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarqatkum an sabili Mwislamu wajibu wako ni kufuata sio kuzua. Haijaswihi kutoka kwa Mtume sallallahu wa sallam, wala kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kufunga funga maalum ya mwezi wa rajabu. Hatusemi ndani ya rajabu hakuna funga. Aha, lakini hakuna funga maalumu ya rajabu. Ndani ya rajabu unafunga kama unavyofunga miezi mingine. Kuna watu wana utaratibu wa kufunga Jumatatu na Alhamis. Endelea na utaratibu wao. Kuna watu wana utaratibu wa kufunga masiku meupe. Endelea na kufunga kwa sababu hizi ni sunna thabitah. Ni ibada ina mashiko. Saaumu so, ya Jumatatu na Alhamis hakuna shaka ndani yake imedhibitishwa kwa mtume na fadhlaza yake zinakubikana. Saaumu so, ya masiku matatu meupe inajulikana lakini hakuna hadithi sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ikizungumzia maalum funga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah katika Majmu' al mjalladi wa 25 ukurasa wa na tisini ukurasa na tisini ana maneno yake amesema na yanukuu amma sawmu rajab bi khususih amma qusiana na funga ya rajabu ma'lum kwa kwamba mtu anafunga maalum fa ahadithuhu kulha dhaifah hadithi zote zilizokuja zinataja fadla ya funga rajab zote ni dhaifu bal mawdhu'ah sio tu dhaifu ni hadithi maudhu yani zimetengenezwa la yu'tamadu la ya'tamidu ahlul ilm ala shay'in minha wana wazooni wetu wa islam hawaitambui na kuizingatia hata moja kama ushahidi wa kuwaelekeza watu kutekeleza ibada ya kufunga ya Wa laysat min adh yurwa fi Akasema hadithi zenyewe mtu anaweza akasema unajua kufunga ni katika fadail al -aamali. Na katika fadail al-a'mali najuzu kutumia hadithi dhaifu. Akasema Sheikh islam bin hadithi hizo pia hazifai kuzingingatia kwamba ni katika hadithi ambazo zina udhaifu unaouweza ukatumika katika kuhimiza fadhalio za pia hazifai bal 'ammatuha min almawdu'ati bali nyingi katika hizo ni katika hadithi ambazo zimetengenezwa na msindikizwa kutume salam. kwa hiyo elewa ndugu muislamu katika ibada zinazofanyika katika Rajab swalaatu araga'ib uzan katika imani pana swala maalum watu wamekuwa na utaratibu wa kuiswali ndani ya mwezi wa rajab hii tunaizungumza mimbabi la ilmi kwamba watu wajue lakini muda wake ushabita kwa wale wenye kufanya hii ni swala ambayo muftaraatun fi awali lilelete min jum'ati rajab ibada hii imezuswa swala maalum ya ijumaa ya kwanza ya mwezi wa rajab watu wanaswali swala maalum inaitwa salatu ragaib na watu uhamasishwa Wakatumiwa meseji wengine wakapigiwa simu na kuhusiana hasa isimpite mtu utaratibu wake mnajua inaanza siku ya alhamis mtu anafunga siku ya alhamis anafanya maandalizi ya kiimani anafunga siku ya alhamis alafu siku ya ijumaa hii swala inaswaliwa baina al maghribi wal isha baada ya swala ya magharibi Ndiyo inafata hiyo swala inaitwa salatu arghah na watu hutaja thawabu nyingi mno inayomtanisha na hii swala Anaswali mtu Bada salati al maghrib inaswaliwa raka 12 hii swala ina swaliwa raka 12 halafu kila baada ya rakaa 2 inatolewa salamu kisha watu usoma katika kila raka Fatihatul Kitab surati Al-Fatiha mara moja halafu inasomwa suratu, nini suratul Qadr in anzalnao fi laylati al mara tatu huwa Allahu ahad mara 12 kila raka'a akimaliza mtu kisha anasujudu. hapa ndiyo sasa pahala penyewe anasujudu akisha sujudu anamswalia mtume sallallahu alayhi wasallama mara sabini. najua nataka niambie kitu kimoja Dini hii mtume ametuambia ni nyepesi ndivyo siko Ukifuata dini sahihi aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyepesi Wama ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah hukjali tabu katika dini Bali mtume anasema inna hadha ad-dina yusrun Hakika dini yetu hii ni nyepesi wala yushad ad-dina ahad illa galaba ukiitia uzito itakushinda watazama mkao wa hii swala na hatujamaliza unamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam mara sabini kisha unasema katika sujudu subbuhun quddusun rabbul malaikati waruh katika sajida mara sabini unjanyuka kisha baada ya hapo unataja mahitaji yako ndugu zangu Allah haomwi kwa tabu kiasi hiki Allah ametuambia katika Qur'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i idha da'an tuma nikataza kuluu katika dini hii ni gulu mipaka kimoja mtume amewasikia watu wanaomba yuko safari ni na masahaba wanaomba wanapaza sauti anawambia arbiu ala anfusi zioneni huruma nafsi zenu Hamuomi kiziwi mpaka mpaze sauti kama ndo atawasikia mnamuomba mbaya anasikia anaona yuko karibu na nyinyi wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaqibayna dalika sabila kwa hiyo katika mambo yamezushwaumesema hii mnasabaati umepita mmeitaja tu lakini alimam au anachoone Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika kitabu chake la Twaiful Maarif Abu Qaraasa wa 140 anasema Lam yasiha fi shahri Rajab haijathbiti katika mwezi wa Rajab swalaatun makhsoosatun tahusu bihi hakuna swala maalum inayohusiana na mwezi wa Rajab wal ahadeethul marwiya na hadithi zilizopokewa wanazozisoma zilizosomwa watu fi fadli salaati ragaib zikitaja ubora na thamani ya swala hii inaitwa ragaib في اول ليله جمعه من شهر رجب ketika اني مكبلك يا يوم لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نمتمه الي وشهدش الصحابه رضي الله عليهم ketika حجه الوداع فلي الي خطبيا كيش كاولذا الا هل بلغت قالوا بلغت يا رسول الله ثم قال اللهم فاشهد Yes kufikisha umefikisha ya rasulullah ewe Allah shuhudia kwamba nimefikisha dini mtume hakuondoka ila imekamilika Nukuza katika imani katika jumla ya mambo yanayotajwa ndani ya mwezi wa Rajab Tamaliza la kundoa sana Tayib katika mambo ambayo yanafanywa na Waislamu wakidhani wanajikurubisha kwa Allah kumbe wanazua ndugu zangu madhara ya kuzua katika dini ni mengi Madhara ya kuzua katika dini ni makubwa sana Kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mwenye kuzua jambo katika dini Akalifanya elimu katika dini ambalo mtume mwenyewe hakulifundisha ilo ni lake atarejesha mwenyewe Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu wa huwa ratu Akati hadithi ya mama Aisha man amila amalan laisa alayhi amruna fa huwa ratu amali ibada laisa alayhi amruna haina maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo atarejesha mwenyewe katika jumla ya mambo ambayo yamu katika Rajab lakini hayahusiani na mwezi wa Rajab al-ihtifalu bi-lailatil wal imezoeleka baadhi ya watu katika waislam kwa kupitia itikadi ya kwamba al-isra' wal ilikuwa ni usiku wa tarehe 27 ya mwezi wa Rajab kwa hiyo kila ikifika tarehe 27 ya mwezi wa Rajab basi watu hukusanyika miskitini au katika viwanja maeneo mengine hukusanyika katika viwanja kwamba leo una sherehe ya kusherehekea Isra na Miraj wakakutana hapo wakasomeana visa vya Miraj na Isra lakini mambo haya yanafanyika watu wakiamini kabisa wanapata thawabu Watu wakiamini kabisa wanafanya ibada Yasikilize maneno ya Ono Azhoni zangu masuala haya watu wanapokusanyika wananamna tofauti tofauti za kuhuisha na kukesha usiku huu wako ambao wakokusanyika usoma kasida Wako ambao wakikusanyika usomeana kwa sababu usiku ni mrefu anabua na ratiba tutatumbuliza kidogo watu wa baada ya hapo kisa kinaendelea baada ya hapo natumbuliza kidogo lazima mchele uwepo kwa sababu usiku ni mwingi na haya yote yanafanyika watu wakiamini wako katika ibada na wanaaminishwa hivyo Sallam msingi hapa ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama ambaye ndiye mwenye safari yake wapi imethibiti aliwakusanya maswahaba kwenye mnasaba kila ukifika anakaa nao anaanza kuwasilimia safari yake ili tuifanye ni sunna hakuna Unaweza ukasema labda mtume labda labda maswahaba wapi imethibiti kamba maswahaba walikusanyana wakaanza kusomeana habari za Israana na Miiraaj anaweza mtu hoji kwani kusomeana mambo yale uja katika tarehe ni makosa katika darasa la misikiti huko watoto wanasoma au watu wanasoma wanao na darasa katika miskiti. mashehe wanasomesha haya kwa sababu ni mambo katika tarehe ya Kiislamu yapo Ukisoma sira ya Mtume wa salamu huwezi kuruka tukio hili lipo. Lakini kuifanya ni siku maalum. Hapana. Asema kullu hadha min almuhdathati. Yote haya ni katika mambo yaliyozushwa wa huwa mabniun ala gairi burhani tarikhi. Ni mambo yamejengwa hewani hayana historia hayana dalili ya kihistoria fa inna hu, sikiliza ndugu yangu fa inna hu, hakika mambo yalivyo la yu'lam yu jasman, haijulikani kwa uhakika matakaana lailatul isra wal mi'raj ilikuwa lini haijulikani kwa uhakika anaweza mtu kutengeneza hoja jambo kama hili muhimu katika dini vipi lisijulikane sawa nobuzangu hata katika hakini tu ya kawaida katika safari hii ya isra na mi'raj mtume sallallahu Alaihi wasallam alipokwenda katika safari hii ilikuwa ni safari maalum wanawachoni wanasema moja katika malengo yake makubwa alhikmatu Allah ilikuwa ni kumliwaza kumume sallallahu hapa nyuma amepitia mapigo makali sana amepitiwa na matukio mazito Kafiwa na mkewe ya Kafiwa na ami yake Abdul lakini watu wake wa Makka wamemkataa. Amekwenda Taifa akashambuliwa, amekutana na matukio mazito yanafuatana. Allah akamwandalia safari ambayo kana kwamba Allah anamwambia ikiwa watu wako wamekukataa na kukutukia, basi ulimwengu wa juu haukukutukia. Akaandaliwa safari special lakini anakwenda kupewa kitu special lau ingelikuwa kuna nafasi ya kusherehekea na kuifurahikia hii safari tungenelikuwa tunakutana kusherehekea kukabidhiwa swala lakini ajabu ilioje hawa watu wanaokusanyika kusherehekea Isra na Miraj hata swala za jamaa wazikumbili bali wengine la yusalluna asla lakini nakufika mnasaba huu stao wa, wa na watu wametoka na makao yao na diremba na majoho na nini Kinachotakiwa kuzungumzwa na kuhimizwa itakuwa ni kule tu usafiri na maajabu aliyoyaona au ni hili agizo ndilo kuja nalo Hapana shaka lilo kuwa linatakiwa tulisimamie kidedea ni hili agizo ndilo kuja nalo na sura ya 5 tukoje na sura ya bali tukoje na swala za jamaa Wengi miongoni mwetu ila marham Allah kama anaswali ni pale anapomaliza mambo yake anamweona ni muhimu. Kuna mtu yuko dukani kwake, unaadhimishwa mpaka kunatimishwa, mpaka watu wanamaliza yuko kwenye biashara zake. Lakini utamwona Lailatul Isra wal Mi'raj katika safu za mbele. Sasa wapi na wapi? Watu wangu zangu nukuuza wanawazuoni ziko nyingi mno inawezekana watu wana yao katika kijiji chao haiwezi kuenea kwa kasi lakini sasa kwenye ulimwengu huwa wa ya mawasiliano watu wanatumiwa message mtazitoa kwa sababu umemwahihi kitu ambacho hakipo kwa hiyo katika zama hizi ni muhimu zaidi kukemea uzushi kwa sababu unaenea kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii kwa hiyo kuna haja ya kuatanbaisha waislamu katika mambo haya Masala ya sita na ya mwisho kwa sababu ya wakati niangalizo husiana na hadithi za uongo ambazo kwa ndani ya mwezi huu wa Rajab yaktru fi hadha ash anasema inakuwa ni mara nyingi katika mwezi huu wa Rajab tanaqulu ba'd al watu wanatupiana na kueneza baadhi ya hadithi al-mansubatu ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam anazo nasibishiwa mtume alayhi salatu wassalam wa hiya lam tathbutu 'indu hadhi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam watu wanatumiana katika message katika mitandao miongoni mwa hadithi hizo ziskilize inawezekana pengine na wewe ukasikia maneno kama tuliyosema sema mbona kuna hadithi fulani. sikiliza wana wazuoni mabingwa wa elimu ya hadithi ambao hadithi sahihi ambavyo wanasema moja katika hadithi ambayo ni mashuhuri kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha dafa rajab kana ilikuwa mtume alaihi wasallam po mwezi wa Rajab pal anasema Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan wana wacho wanasema bahadha rawahu rawahu fi su'ab iman kwamba aya maneno mtume ilikuwa ikiingia Mwezi wa Rajab naomba dua hii ewe Allah tubarikie ndani ya mwezi huu wa Rajab na utujalie tuifikie Shaaban ndugu zangu tuchukue tahadhari na kuishi na uislamu wa mazoea wajadna عليها abana tumekuta wazee wangu wanafanya haya mambo tumerithi kuna na sowaumii sowaum mimi nimemkuta babu yangu anavunga na aliniusia ina mashiko. Kwa hiyo tutanabahi kwamba mwezi wa Rajab ni sawa na miezi mingine Mtume hakukufundisha ibada maalumu ya kufanya ndani ya mwezi huu wa Rajab lakini kubwa unalotakiwa kuzingatia ni haya maelekezo ya Allah katika surati Tauba aya ya 36 Inna iddatash inda Allahi 'indallahi ashara shahran fi kitabillah huku mwisho Allahakasema fala tadlimu fihi Msi msidudu na msisedo kwa hiyo tutochukua tahadhari ndugu zangu Uislamu huu unakwenda kwa dalili Uislamu ni yule alioufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini tutahadhari kuzua kuna ubaya gani sio dalili katika dalili ambazo inathibiti hukumu ya kisheria. Unaweza ukaliona nzuri lakini maadamu hakulifundisha mtume hilo ni baya wala si nzuri manake sitakuja hoja, kwa kusanya watu ukafanya sadaka ya chakula tunasoma kisa cha minarai kuna ubaya gani ubaya uliopo ni kwamba ni kuwaaminisha watu kwamba wapo katika ibada wanapata thawabu wanapata malipo kumbe unawafundisha mambo ambayo ma anzalallah biha sultan namuomba allah subhanahu tujalie haya ambayo tumyasikia tuweze kuzingatia na tuyafanyie kazi ndugu zangu kila mmoja wetu aweke malevu ya kubadilika unapolijua jambo ulikuwa ulijui badilika usiwe mbishi kwa sababu mwisho wa siku wewe ndio utapata hasara subhanakallahumma wa hamd